В очах Марини промайнула непідробна сумота. «А хіба не візьмуть назад у вашу редакцію? Ви ж писали. Візьмуть, напевно. Але ж я тепер начальство». Сказав і почервонів. І обурився сам на себе. «Який же він, виявляється, хвалько. А ви конче хочете бути начальством? Я в розпорядженні. Що це з ним?» Хизується високою організацією, в розпорядженні якої приїхав. Але чому хизується? Гордиться? А хто заборонить йому гордитися? Хто? Таке він має виховання ще з сількорівських, ще з довоєнних часів. А коли в 42-му, важкому 42-му, запитали його в парткомісії, чому він подав заяву в партію саме в такий час, відповів – щоб бути її активним бійцем саме в такий важкий час. «А чому ви нічого не кажете про Зосю?» запитала раптом, не повертаючи голови, намагаючись надати своєму голосу відтінку буденності, що межує з байдужістю. «Я вам написав. Що ж ще? Хіба що висловити здивування?» «Здивування?» Марина насторожилась, напружилась. Вашою наполегливістю в пошуках Зосі. Зрозумійте, ви мені не байдужі. Ви це знаєте уже сім місяців. Чого усміхаєтесь? Я живу не роками, а місяцями, днями. Відтоді, Марино, давайте десь в іншому місці продовжимо розмову. Скажімо за вечерею. «Де ж ми будемо вечеряти?» «В ресторані готелю, скажімо, де я зупинився?» Дівчина хвильку стояла в нерішучості. Потім запропонувала. «Поїдемо до мене?» «Бабця моя таким чаєм з малиною пригостить?» Пізно вже. І це єдина причина, яка завадить вам провести дівчину додому?» Капуста зловив себе на думці, що не він веде дівчину, а вона його. Добре це чи погано? Здаюсь. О, так швидко? Ви не задоволені? Я щаслива, прошепотіла гаряче. Справді, у її пісенному голосі бреніла радість. Вони йшли до зупинки трамвая, який міг довести до вокзалу. Тут вигулькнуло таксі, і Маринин супутник зупинив машину. Бабця уже спала, але не бурчала традиційно, як усі старі на молодих, а провівши долоною по заспаному обличчю, ніби знімаючи сон, проспівала «О, і женишок до нас!» Це Володя, який тоді у видолинку стара немові не чула, про кого йдеться, «Роздягайтесь, женишок, роздягайтесь!» «Марина говорила вам, які в мене чаї з малиною?» Хлопець чомусь нахмурився, почуваючи себе тут ніякого. «Чого це ви даруйте на слові надулися, в середа на п'ятницю?» Стривожено плеснувся дівочий голос. «Бабця усіх, кого ви приводите в гості, називає женишками?» «Он вона що?» Зів'яла враз дівчина от того розпиту і, змінившись в обличчі, прибрала розважливо безтурботну позу «Усіх!». Ще й повторила, наголошуючи навмисне «Усіх!». Володя несподівано різко ступив до неї, схопив люто-гарячково за округлі плечі і зашепотів, мов гаряці, «Я не хочу, щоб крім мене тут хтось бував. Я хочу бути неглузливим!» а справжнім нареченим. Я хочу з тобою щастя, чуєш, не підробного, не фальшивого, не тимчасового, не миттєвої втіхи, а щастя на все життя. Чуєш? На все життя. Він і сам не помітив, як почав називати її на «ти». Заспокойся, Володю. Дай мені оговтатись прийти в себе. Ой, бабця уже йде. А що мені бабця? А те, почула його гнівна стара і не дуже ображаючись напоумила. Порядок має бути. О! Стара буркотливо поставили на стіл самовар і пошвенділа на кухню. А в тебе не водиться нічого, що в таких випадках? Чого маю, того маю. І в партизанах не навчилася. З непоквапом розвела гарними, У міру повними руками. Шкода. Може в господині? Ми відшкодуємо. Є в господині. Чого там? Пристаралася. Бабці на чатах. Берегла для примочки. Та коли вже такий сказано случай? Ось уже і пляшка на столі, І дві чарочки. «А чого ж ви третю не ставите?» – здивувався гість. Проясніла лицем господиня, поставила й третю. «Ну, спасибі, що знайшли нужним».